Неправда, хіба мало вона терпіла у своєму житті? І крикують дзявкоту, не собачого, а людського, який у сто разів гірший, ніж собачий. Терпіла. А маленького песика, що плакав за мамою, не витримала. Не стало терпіння на прозорі калюшки на килимі, на те, що воно вимагає уваги тоді, коли хочеться відпочити, коли хочеться зайнятися чимось своїм. «Що у ній змінилось? У ній колишній собачій мамі?» Зіна знала. «Спасибі їй!» вона не сказала. Не виповіла в очі головного. «Що із собачкою потрібно буде гуляти, а ти звикла спати до обіду? Що собачку потрібно вигулювати ще й увечері, а ти звикла проводити вечори у ресторанах? Що собачка живе створіння і воно не винне, що вчора з тобою стався напад собаколюбства, а сьогодні він минув. Його не можна викинути на вулицю, звідки ти його узяла, отака добра і великодушна. Йому начхати наплетений кошик і купу пакетів з кормом і смачними м'ясними консервами, які ти купила і якими відкупилась. Йому хочеться ласки. Воно потребує терпіння і праці. А ти везеш його з дому і пропонуєш подругам бо не можеш дати йому ту крихітну частинку себе, якої потребує цей пухнастий білий клубочок. Не хочеш поступитись для нього нічим, ані найменшим шматочком власної свободи і лінощів. Зіна знала. Зіна знає. Вона знає та не каже головного, бо це зовсім перекреслило б її валю як жінку і людину, як майбутню мати». Вона не сказала головного. А як же ти збираєшся народити дитину, якщо відмовила праві на любов навіть цуценяті? Дитинка не цуценя. Немовля не викинеш з тому, якщо плакатиме. А воно плакатиме, неминуче плакатиме. І ніч, і день, і знову ніч. Бувають такі діти, що постійно плачуть. Немовля не можна буде залишити ані на хвилину. Від поїздок потрібно буде відмовитись, сидіти вдома, або тут, або в Німеччині. Від багатьох речей, які любила, доведеться відмовитись на багато років. Поки дитина не виросте, у неї немає тут нікого, хто міг би допомогти. Зіна, Антуанетта, вони, звичайно, подруги, вони допоможуть. Але основна робота ляже на її плечі. І Валя замислилась, чи так уже доконечно вона цього хоче. Валентина питала себе, чи зможе вона витримати таке випробування, і не знаходила відповіді. Однозначного зможу не було. Антонетта зустріла Валю радо, а песиком не могла натішитись. «Я так давно хотіла цуценятку, саме таке, маленьке, декоративне, невеликого пса. Яке воно чудове! Іди до мене, цюця, іди, не бійся!» Дивно, що, щойно вони переступили поріг цієї величезної, порівняно зваленої, квартири. Цуценя перестала скавучати. Воно завмерло на руках Антуанетти і згорнулося білим клубочком. Ми знайшли його вчора просто під колесом машини. Уявляєш, що було б, якби я рушила і не побачила. Анета погладила цуценя, не мов захищаючи його від такої страшної долі. А воно розплющило оченята і лизнуло їй руку. Антуанетта розчулилась мало не до сліз. Крихітка воно зрозуміло. Валюшу, дякую тобі за подарунок. Нічого кращого мені з роду не дарували». І Маркіян зрадіє, і Дмитрик. Він завжди мріяв про собаку. А куди було його заводити у нашій конурі? Зате тут місця скільки завгодно. В коридорі є гарний закуточок, подалі від протягу. Отуди і поставимо кошик, зраділа Валя. Вона зраділа, та водночас душу кололи ревнощі. Цей чортів клубок скавучання – цей мучитель, який мордував її усеньку ніч і нізащо не хотів залишатись у гніздечку, яке йому підготувала Валентина, враз поклав мордочку на передні лапки і заснув, відкинувши задній.